Că o să-mi reformulez puțin întrebarea, în sensul că nu o să mai fie o întrebare de ce este nevoie să finanțăm chiar și misiuni care par exorbitante. Până la urmă, e vorba de cunoaștere și de descoperire. Ca să fie clar de la început. Da, da, e vorba de cunoaștere și de descoperire, dar e vorba și de bani. 8,8 miliarde de dolari. E adevărat. Vorbim despre misiunea e telescopului lui, uh, uh, James Webb care ar fi trebuit să fie lansat cu recent, mă rog, mai, mai, mai pe acum. Misiunea a fost uh, amânată, lansarea misiunii a fost amânată iar. Uh, NASA spune că speră ca în 2020, în mai 2020 să lanseze, dar nu este nimic uh, sigur. Partea proastă este că toate aceste amânări vin, vin și cu niște modificări financiare, cu bugete mult mai mari și trebuie reaprobate de Congresul American. Înțeles că s-a plecat de la 500 de milioane de, de dolari și așa, a ajuns la 8,8 miliarde. Așa scrie New Scientist în 27 martie, așadar un articol recent. Suntem în legătură telefonică cu Cristian Presur acum, doctor în fizică toată lumea știe, cercetător la Philips Research în Hov în Olanda. Bună ziua Cristian și mulțumim că ești alături de noi. Bună ziua. Bună ziua! Și plecasem de la, cum să spună, de la punctul de vedere sau de la întrebarea neapărat, de ce totuși este nevoie să finanțăm astfel de misiuni atât de scumpe, doar ca să descoperim, doar ca să ne satisfacem curiozitatea? Uh, cum, ai, cum a spus și voi la început, uh, la începutul uh, misiunii nu trebuia să fie așa de scumpă. În general, uh, ca să lansezi o astfel de navă spațială, un telescop spațial care face observații astronomice, uh, o astfel de misiune costă în jur de un miliard de euro. Uh, deci, la început nu s-a pus problema asta. Dacă iar ar fi știut la început, că costă, să zicem, în jur de 10 miliarde de euro, poate că nici n-ar fi început. Deci este cumva un lucru care a mers pe undeva greșit. Ceva undeva n-a mers conform planificării inițiale. E adevărat că proiectul, dacă am înțeles bine, a început undeva în 1996. Deci poate atunci se știa mai puțin, se știau mai puține, între timp a evoluat și tehnologia, s-au făcut și alte descoperiri. E o, e o explicație? Da, este o explicație. Ce se întâmplă? De exemplu, în companii, lucrurile astea se întâmplă destul de des. De fiecare dată când companiile lansează produse noi, cele mai multe merg bine, însă anumite produse au nevoie de investiție mai mare decât cea estimată inițial. Și asta s-a întâmplat și acum la NASA. În sensul ăsta nu este ceva special. Am mers pe undeva puțin greșit, dar acum, pentru că am investit așa de mulți bani, trebuie să dăm și restul și trebuie să-l punem în spațiu. Ce ar trebui să observăm prin telescopul James Webb ca să justifice banii? <laughs> da, cum e pusă întrebarea Ca să justifice banii Și acum eu trebuie să vin cu argument Spune că o să-l înlocuiască pe bătrânul și celebrul Sau pe celebrul dar bătrânul Hubble Și atunci poate că va fi mulțumit cu răspunsul da, da, cred că este cel mai bun răspuns Pentru că cei mai mulți dintre ascultători Au văzut pozele minunate cu Hubble De la televizor, de pe internet Cu acele galaxii din depărtare Cu acele minunății ale cosmosului Uh, și eu sunt sigur că James Webb ne va aduce fotografii Mult mai frumoase decât cele pe care le-am văzut la Hubble deci E un, poate cel mai bun argument E un aparat de fotografiat de 10 miliarde Este un aparat de fotografiat Însă, atenție, misiunea lui uh, special este ca să se uite în trecut să se uite în depărtările cosmosului Este proiectat în așa fel încât să vadă dincolo De ceea ce vede la ora actuală Hubble Și, uh, cu alte cuvinte, să se uite în trecut undeva pe la începutul universului, atunci când au apărut primele stele. Și aici sunt și diferențele tehnice față de Hubble. Adică James Webb este făcut să vadă în infraroșu, tocmai pentru că radiația care a pornit atunci în depărtării către noi, ea a fost o radiație vizibilă, numai că datorită dilatării universului, expansiunii universului, radiația aceasta se găsește la ora actuală în infraroșu. Da. Bun, dar totuși, hai să salvăm pe James Webb. Are niște, cum să spun, noutăți tehnologice. Va face lucruri pe care Hubble nu le poate face și nu o să trimitem, adică nu trimitem doar pentru imaginile senzaționale pe care sperăm să ni le trimită. Să înlocuiască un pensionar. Și să înlocuiască un pensionar. Da, deci el are niște caracteristici tehnologice care se trag tocmai de la acest lucru Că trebuie să vadă acele galaxii îndepărtate în infraroșu Și trebuie să vadă mult în infraroșu Adică nu să spunem un termen tehnici undeva la știu și -o, 5 micrometri Ci la 50 de micrometri Deci cumva capacitățile lui tehnologice depășesc mult Ceea ce chiar pe pământ folosim în mod uh, uzual Uh, și de aici se, cum să zic eu, uh, sunt toate chestiile despre acest James Webb Telescop. De exemplu, el o să fie cel mai frumos uh, telescop spațial dintre toate care există, numai și numai pentru faptul că oclinzile lui sunt toate poleite cu aur. Wow! Deci, nu se numai, că e de, de, de, de, numai că e construit da, de, vreo, de vreo 30 de astfel de oglinzi care toate trebuie cumva aduse împreună pentru că nu poți să le lanceze uh, dintr-o dată, ci acolo în spațiile trebuie cumva să se aranjeze și să formeze o oglindă mai mare. Nu numai că, cum să zic eu, toate aceste oglinzi sunt făcute din aur Dar aurul ăsta de fapt are o chestie tehnică Oglinzile trebuie să fie făcute din aur Pentru că aurul reflectă foarte bine lumina infraroșie Mult mai bine decât argintul Din care sunt făcute oglinzile obișnuite Iată stai puțin Totuși trebuie să-l salvăm Sunt decis să-l salvăm pe James Webb Suprafața oglinzilor lui James Webb este de 5 ori mai mare decât a telescopului Hubble Așa că uh, totuși. Uh, cred că e chiar de, de 10 ori mai mare, uh, pentru că uh, raportul diametru e undeva pe la, pe la 3, 3 ori, 3, da, de 5-10 ori mai mare. Mă da. uit pe extremtech.com și uh, citesc lucrurile astea. Uh, 180 de componente trebuie să meargă perfect, uh, cum să spun, simultan, ca totul să meargă bine, ca panourile să se deschidă, să se închidă, așa, nu e chiar atât de simplu. Nu este chiar atât de simplu și uh, iarăși să nu uităm un alt, un alt lucru și anume că acele componente trebuie să meargă la o temperatură foarte, foarte scăzută. Uh, ce se întâmplă? Uh, James Webb Telescope nu o să fie lansat aproape de Pământ așa cum a fost Hubble. Hubble orbita în, jur, în jurul Pământului aproximativ 300 de kilometri. Uh, James Webb nu poate face asta pentru că uh, Pământul este cald și căldura Pământului cu radiația sa infraroșie Ar, ar deranja măsurătorile. Și din cauza aceasta, James Webb o să orbiteze în jurul Soarelui, sincron cu Pământul, la o distanță de aproape 1,5 milioane de kilometri. Nu numai că el uh, va fi mult mai departe de Pământ pentru ca să, să, să, să nu fie deranjat de radiația infraroșie a Pământului și de căldura Pământului, dar acolo trebuie să opereze la temperaturi foarte, foarte scăzute Din același motiv, pentru ca echipamentele și detectorii să funcționeze bine în infraroșu. ceea ce însemnează că, de exemplu, el va fi răcit cu, uh, cu combustibil de azot lichid, nu cu combustibil, va fi răcit cu azot lichid, va avea un ecran protector și ăsta este unul dintre lucrurile care se pare că nu au mers așa de bine, în, uh, în știrea despre asta s-a vorbit, că acel ecran protector care îl protejează de căldura soarelui nu funcționează la parametrile la care trebuie unul din, dintre motivele pentru care uh, misiunea se va prelungi uh, ecranul protector este iarăși uh, ceva foarte special uh, și electronica care trebuie să lucreze la cele temperaturi uh, mici Eu mă gândeam ce fericiți sunt oamenii de știință care activează în domeniul științelor acestea realiste pozitive, fizică, chimie, astronomie, pentru că și istoria este o știință, dar nu beneficiază totuși de progres tehnologic în asemenea măsură. Deci un istoric se uită în urmă cu vreo câțiva ani și tot nu înțelege ce s-a întâmplat în timp ce oamenii de știință prin intermediul și acestui telescop se uită în urmă cu sute de milioane de ani și înțeleg începuturile lumii. Nu e, nu e, nu e corect. într un anume fel nu este corect. Da, uite, nu știu ce să spun. <laughs> pentru că și nu istoria cred... este o știință, nu? N-ar trebui un telescop ca să privim, nu știu, comunismul, de exemplu. Da, dar nu uita, nu uita Dan, pentru că noi privim istoria, dar istoria altor galaxii, nu, nu, nu istoria noastră. Noi când ne uităm în depărtare Vedem galaxiile cum erau acum miliarde de ani Dar este istoria acelor galaxii uh, Ori dacă vrem să știm Ce se întâmplă acum cu acele galaxii Noi chiar nu știm Pentru că lumina lor nu a ajuns la noi Deci cumva e cu Adică știm istoria unor civilizații Sau unor lumi pe care astăzi nu le cunoaștem. Le cunoaștem numai istoria și nu le cunoaștem prezentul. Ori aici pe pământ e invers. Ne cunoaștem prezentul, dar nu ne cunoaștem istoria. Ce frumos! Da. Vă mulțumim cos. foarte mulțumim. mult, Cristian, și pentru astăzi să-i urăm succes totuși lui James Webb. Când va fi? Telescop, când va fi să fie. Poate vom mai vorbi, sper că nu la timpul vii, adică nu, la, nu vom mai asista la încă o nouă uh, amânare. La viitorul apropiat. În viitorul Până una alta ne, ne auzim săptămâna viitoare. Mai bine, La revedere Cristian Presur Eindhoven, Olanda. Știința în cuvinte potrivite la Radio România Cultural. Care continuă să călătorească Știința în cuvinte potrivite în jurul lumii acum cu uh, Dan Stoica. Din articolul despre migrația păsărilor, apărut în numărul din martie a revistei National Geographic România, aflăm că păsările care nu zboară departe se ghidează după vânturile previzibile și după indicii vizuale, olfactive și auditive. Migratoarele pe distanțe lungi folosesc pentru orientare și soarele, stelele și câmpul magnetic. Ce mai putem afla din acest articol despre migrația păsărilor? Domnica Macri După ce am citit articolul și după ce am lucrat la transpunerea în limba română a hărții migrației păsărilor, îmi tot bine să pun întrebări din astea, care încep cu știască. Știai, de exemplu, că există păsări care zboară 8-9 zile și nopți, fără întrerupere, dând în tot timpul ăsta din aripi și parcurgând peste 11.000 de kilometri, deci peste un sfert din circunferința Pământului? Citarul de mal nordic e cel care face asta și e o zburătoare care nu arată deloc remarcabil. Știați că oamenii aveau tot felul de teorii care mai de care mai fanteziște despre unde dispar păsările? Inclusiv că hibernează, că se transformă în alte specii sau că pleacă în lună? Și că abia în 1822 s-a găsit dovada călătoriei lor la mari distanțe. Mai precis s-a găsit o săgeată africană înfiptă în gâtul unei păsări migratoare. Sau că abia acum 100 de ani și un pic s-au pus prima dată inele pe picioarele unor berze pentru a vedea unde anume se duc să erneze? Știați că și acum există multe aspecte neînțelese ale migrației păsărilor? De exemplu, nu la toate speciile se cunoaște exact mecanica de navigație, cum anume își găsesc ele drum? Deși cercetătorii au aflat că unele au o busolă magnetică internă, altele se orientează după stele, ca navigatorii. Sau știați că există o pasăre care poate survola Himalaya? Iar aceea este gâsca de India? Mă opresc aici că o putem ține așa toată emisiunea. Articolul de martie din seria cu care National Geographic marchează anul păsărilor se intitulează Călătorie Epice. Și titlul ăsta e cum nu se poate mai potrivit. Pentru că dacă îl citești, ești frapat de reușitele absolut eroice ale acestor vietăți în lupta pentru supraviețuire. Până la urmă migrațiile nu sunt altceva decât adaptare la resurse. Deplasarea dintr-un loc care devine neprimitor într-un mai înbelșugat, în așa fel încât specia să poată dăinui. Din articol mai aflăm că pe lângă obstacolele naturale cărora trebuie să le facă față păsăride în călătoriile lor absolut extraordinare, acum trebuie să mai înfrunte și obstacolele civilizației, ca să spunem așa. Migrațiile și-au modificat rutele de-a lungul istoriei, de exemplu, multe păsări se opreau pe vremuri, la sud de Sahara, unde era un paradis verde, iar acum sunt nevoite să zboare încă o jumătate de continent mai spre sud. Dar astăzi noi, noi oamenii, suntem cei care modificăm rutele păsărilor, în multe echipuri. dar mai ales mâncându-le din habitat, cum se întâmplă, de exemplu, la Marea Galbenă, un loc de popas pentru milioane de păsări, transformat de China în mare parte într-un vast șantier. Pe lângă faptul că le izgonim din zonă de recuperare, de cuibărire, le mai punem în cale și orașe excesiv luminate, blocuri cu geamuri o grindă, turbine oriene, zgomote, terenuri agricole pline de pesticide, precum și plasele și puștile vânătorilor. Din asta unele specii vor scăpa, adaptându-se, altele vor dispărea și cred că trebuie să ne bucurăm de ele cât sunt și să le admirăm efortul formidabil. Aveți așadar, inserat în revistă, un poster tublu care ilustrează marile migrații pentru 5 categorii de păsări. De uscat, marine, acvatice, limicole și de pradă. Nu e doar o simplă hartă, pentru că vă face cunoștință cu specii mari și mici. Când zic mari și mici, mergem între un albatros de 1,3 metri și un colibri de 9 centimetri. Faceți cunoștință cu rutele lor, care trec peste continente și oceane, cu tehnici de zbor, tipuri de formațiuni, în fine, și cu diversitatea incredibilă a ceea ce generic numim păsări migratoare. Și legat de generic, am văzut un gif publicat recent de cercetătorii de la Cornell, harta animată a migrațiilor între cele două americi. Era exact asta, o privire generică. În câteva secunde vedei cum se mișcă populații de milioane de păsări, de la nord la sud și înapoi. Mie una mi s-a părut absolut memorabilă, pentru că te ajută să iei puțină distanță și vezi cum deplasările astea sezoniere, ritmate ale păsărilor, arată ca o amplă, splendidă și foarte sănătoasă respirație a pământului. Concurs. Concurs 0746-223300 este numărul de SMS la care așteptăm să ne răspundeți la întrebarea care este numele telescopului care îl va înlocui probabil în 2020 pe bătrânul telescop Hubble. Am vorbit despre el. Da. Cartea pe care oferim premiu este Lucrarea lui Florin Stanciu Omnium. A apărut la editora Nemira, colecția Nautilus, carte din care aflăm că în trecut Pământul a fost distrus de un obiect necunoscut, numit Spinul lui Dumnezeu. A fost distrus, dar și a revenit. Zici? Păi, mă uit, așa. 0746 223 300, numărul de SMS la care așteptăm răspunsul. Eveniment. Se va întâmpla astăzi la ora 17:30 la Biblioteca Centrală Universară Mihai Eminescu dinia și în sala HDEU uh, o conferință cu o temă extraordinar de interesantă și care cred că își propune să ridice un pic așa vălul și să se de dezvăluie, să arate pe savanții uh, cum să spun, ca oameni, ca ființe umane. Savanții și iubirea. Exact. Foarte frumos spus am avut.